سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني وحل العقدة من لسانه يفقه قولي سورة توبى آيات يوكم أو يا يمنان كَلَّا وَيَنَمٍ قَبْلَكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً آتَمْ شَهِتَم وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارُ نَارُ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَصْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ مَثَلُ آيَتِ الْـمُنَافِقُونَ الَّذِينَ مَرَّتْ په خپله کې مرګري دي او خلکو ته حکم کوي د ناروواو کارونو او د نې کوونه خلک بندئ او خپلم د خیر او دې کوی کار م کوئ نهله یاد داې خیر کړی دی ځکه دا فې قانونونه فرمان دي نو یت کې اوس د خیرت د عذااب ی او یاره ورکئ وَوعد الله المنافقين وَوعدك الله دمافقانان س سررى والمافقات أو مافقانان زَن ن سررى وَقفار أو دكافان سر د تُول سر الله وَادكِ جهَّما د لکه څنګه چې ب دین پورې ټوکې کولی پیغمبر پورې ټوکې کولی نو ال ډ نه د د ټوکو بدله په دی آیت کې واده خو خیر کېږي که نه خله کوی تا سرهې واده ده د فلانی کار او د د فلانانی ووقت کې د خیر کار دکه عدده د خیر کار د پااره استعمالیږي خلک چې یو بل سره وادي کوي نوغ د خیر کاره او د خوشحاله د کار وادی وي دلته الله دد د اعذااب ته د وادی نومکې خو د پااره د استحذا چې د نه د ټوکو بدله واخلی دای به د پیغمبر کوله ټوکې کولی دین پورې باټو کې کوله نو الله زمام وعدد تاسو سره دایوګنی د دا جنت او د خیر وعده وی وینه د اور د جهنم وعده او ګرام منافقان د کفار سره پدی کې شریکل کل ز کدام په حقیقت کې بلکې دا د کفار نم خطرناک ای خوچی سکولنو سرگند کول نار جہنم آ اور دا جہنم خالدین فیہا میشبید ایپا اصل کې اور دا دا جور شوید د دا کافر دا پارا مومن کا دخفل گناہن دا وزینہ الله د ول ته په ناهی اور اورتهکه چرته غ خپلوګناو وجه نه لاړو نوداام تهعد دو بند دی الله د ته ادب ورکي چې ته خو دنیا کې تا د بیا ادبه زندگی تیروه او دغ مره چېڅومره د دا الله نه فرمانی کړی وه هغې مرهڅزاه میلا وشي نو بیا به جننت ته جنت جوړ دي ده مؤمنانو لپاره او جهنم جوړ دي دو کفارو لپاره حديث کې راځي هر سړی داغ جنت کوم دی نو جهنم کم دی دیو جنا او کفار چې ټوډه مره په کوفر کې تیر کو دنیا نم کافر لاړ نو تاغيږي د مؤمنانو په جنت کېونی وایي د وجه لا به ممنانو تهئ په جننت کې به جننتیانو تهي وتلکل جننتلتې التي اورستموها بما کو تعملون دا جننتونه تاسو په می رااست کې وغتلل ځکه دا د بلهکووخوا هغه د خپلو عملو د وجه نه رو نو تاسو میراس کې جنت ملا شو یا میراث ورته کوئ چې میراثم تاسو ته میلاوي ګنه تاسو څخه ولا نه دوتې خو بس په تیار مال درته میلاو شو نو جنت هم داسره دا لا ما ذ فضل او احسان سره میلاويږي د چا په عمل نو میلاويږي او که چاته دامل توفیق ور کړم د نوام د الله توفیق ده نه الله د توفیق نه الوه یو سره نیکمل طرف تراتلې نشي څوکې جمعه ترا وستو نو دا داد الله توفیق ده ډیر خلک به چی غیبا په میاشته میاشته جمعه نه غوري او ځړې غواړي دا کم خلک چې منځونه نه کوي او دین تن ران نزدیکی کور سره کې ناشته نو هغه بیا جاړي هر اویکو الله مونږ تم توفيق راکې خفې دي پریشان دي خواله توفيق نه ملاوي الله دې توفيق اغسته وي دیو جن ابن قیم رحم الله اوې کله بیا وسړې پيو ګناه کوي کو قبر ته کوي دین نه لره نه د دین خبره ناوري دین والا خبره په بوج کېږي نومو کو خواند کنه هر څړې راغورې خان دی خداو غورا فلانه دا چل کای او فلانه دا کای او حالان کې دته پته نشته چې دا زمو د الله په توفیق راغله ساجنډا چا کې نشته چې غنیه لرالو او یاد هغه خاص خصوصیت ته تنا پمال کم خو خلاک شتا انا په بدن کې مخ شته شکل او صورت کې مخ دي او توفيق ورته نه ابن قیم رحم الله او یو شخص د اوکتو ګناهونو کې لګیا د نو اوجاره او قاندما اوجاره او په دې مخ کې یو دوستر کې پیدا کا چې د الله د يرنه د دیو دی جن اوجاری چې الله شکر د چې زده دي خلقو سره نه دې دې په دې مصیبتونو مبتلا کړي چې موږ په دې نه یو مبتلا چوکورواسا فجعل لوجهک مقلتین کلاهما من خشیت الرحمان باقیاتانی لو ش اربک كنت ايضا مثلهم فالقلب بین اصابع الرحمان الल्हा حمدنا او شکرنا و باسا چت د دی خلقونه نه دا زله خود الله په دست قدرت کې نه په جماعت کې نهسته سبا او چر د بل طرف توارد ای بیا وسکه شکر او باسا نو دا کافران او دا منافقان دایره الله اور د جهنم تیار کړی امه شوی دای په دیکه دا غې نبروزینا او وقتن په وقتن به داور زیاتېږي پاغې کې به کمی نه را یا داور دا بس او کافی دی دی دا عذاب ته کافی دی ځکش یو طرف ته ااب دی او بل طرف ته غې خ میدل نشته او وقتا پو وقتا هغه زیاتې نو الله وي بس دغه ورته کافي وي ولعنهم الله او پلانت کړې دي د ویل الله الله دغه فل رحمت نه شړې دي دغه فل رحمت نه لري کړې ني ولهم او د منافقانو کافرانو د سارا عذابم مقیم عذاب د همیشه پد ایاتن کی دا خبر قران کریم نہ واضح سرګند شو چې منافقان تسړو کی منو په زنا ناو کیو اگر چې سړو کی خلق ته ډیر معلوم دي چې سړي منافقان ولا قران کی المنافقاتم دا و چې سړیل پښتو زنانم دی او بیا په عذاب کې د کافر سره شریک کل زکه دواله پټه یو او بیا یې لانت لعنت ورو او بیاي سره د عذاب نداء و چې د عذاب به همیشې زکه کله یو شي او پهزاد کې په مویبت کې نوغ ته د د وجهنم راحت میلاويږي چېره یوڅه ځې پسې ب غمه شو بس دوه د مثبت مصیبت افته د میاش دی کال دی په چا شل کاله موسیبت هم پهدي تم چې خوزهه شل کاله د تیر به شي په جلوو ک وګورې او فلانی شل کاله جلوختتو هغه په هغې کې خوشحالله چې زه د قتل نه قوبت شوو یو یو ور شماري چې کلهه د جیل نوجو هو یو داس عذاب چراغي بالکل انتهان اشتا ختميدون کې عذاب نلې او وقتا په وقته نزياتي نو داس کې څه عذاب داس کافرو د پاره وي او هيس کې څه راحت پکې دې څه نه ملاوي ولعنهم الله فلانت کړي الله ولهم عذاب مقيم او ديرى طار عذاب ده مقيم هميشه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد اله واصحابه اجمعين